На старому дощатому мості на них чекав лицар Беніс Бурошчит. «Повернулися, значить», – гукнув він, – «а то линдали десь. Я вже гадав, щоб текли разом із грошиками старого». Беніс сидів на кошлатому муцику і жував кислолист, від якого рот здавався повним крові. Аби знайти хоч якесь вино, довелося пхатися аж у доск, відповів Дунк. На малий доск наскочили кракени, забрали все добро й жінок, а тоді спалили половину того, що лишилося. По тому дагонови грейджою гіляка плаче, мовив Беніс. Хто б його на неї підвісив? Чи ви бачили старого баша Гостродупа? Люди сказали, немає його більше. Залізняки вбили, бо дочку від них боронив. Семеро клятих дітків. Беніс повернув голову та сплюнув. Бачив я колись ту дочку. Не варто, щоб за неї помирати, скажу вам. Дурний баш лишився мені винен півсрібняка. Відтоді, як вони поїхали, бурий лицар на вид аніскільки не змінився. Ба гірше, він не змінив і запаху. Одяг на собі він мав завжди один і той самий. Бурі штани, мішкувату сорочку з ряднини, чобути кінської шкіри. Коли він узброювався, то вдягав просторого бурого вапенрока на іржаву кольчугу. Що його пояс, що помережений рубцями обличчя, здавалися вичиненими з тієї самої бурої вивареної шкіри. Голова скидалася на одну з тих зморшкуватих динь, що вони проминули дорогою. Навіть зуби в нього були бурі під червоними плямами від кислолисту, що він полюбляв жувати. Серед суцільного бурого забарвлення дивно вирізнялися тільки очі. Світло-зелені, малі, трохи косі, близько посаджені, блискучі від лютої та паскудної вдачі. «Тільки два барила», – зазначив він. «А пан Лантух хотів чотири». «Дякуємо, що хоча б два знайшли», – відповів Дунк. «Казали, що у Вертограді теж посуха, ще й така, що виноград просто на лузі висихає на родзинки, та й залізняки кругом». «Пане», – перебив його яйк, – «вода зникла». Дунк так захопився розмовою з Бенісом, що й не помітив, під покрученими дошками мосту лишився самий пісок та каміння. Дивно. Коли вони їхали, вода в струмку текла низько, але все ж текла. Беніс засміявся. Він мав два різновиди сміху, коли кохтав, як курка, а коли її ржав гучніше за яйкового мула. Цього разу сміх був курячий. Мабуть, висохла, поки ви швендяли. За посухи таке буває. Дунк відчув розпач. Купатися тепер не вийде. Він зіскочив з коня на землю. Що ж станеться з врожаєм? Половина колодязів у обширі пересохла, усі річки стояли низько, навіть чорновода і могутній мандер. Вода, то гідота, мовив Беніс. Колись попив води, то мене аж знудило. Краще вже вино. Та не для вівса, не для ячменю, не для моркви, цибулі, капусти, навіть виноградній лузі потрібна вода. Дунк строснув головою. «Як це вона пересохла так швидко? Нас не було якихось шість днів». «Ой, але, Дунку, та скільки там було тієї води? Я собі настяти можу більшого струмка». «Не думкайте мені», – відповів Дунк, дивуючись сам собі, чого це він. Мабуть, того, що Беніс мав злого язика і полюбляв кпинити з усіх. «Мене звати пан Дункан Високий». «Хто це тебе так зве? Оте, Алисе, щеня?» Він зиркнув на яйка і зареготав курячим сміхом. «Зараз ти трохи вищий, ніж був при панові з грошодубу, та для мене як був Дунком, так і лишився». Дунк потер шию та потилицю і втупився у каміння внизу. «Що будемо робити?» «Привеземо вино додому та скажемо панові лантуху, що його струмок висох. У стояку є колодязь, пан від спраги не помре». Не називайте його лантухом, ви спіте під його дахом, виказуйте йому трохи поваги. Сам виказую йому повагу за нас двох, Дунко, відповів Беніс, а я називатиму старого, як схочу. Блякло-сірі дошки заскрипіли під Дунком, коли він зайшов на міст, роздивитися пісок та каміння унизу. Поміж каменів виблискувало кілька невеличких брудних калюж, завбільшки хіба що з його долоню. Вон де мертва риба, бачите, і там теж. Сморід нагадав про покійників на перехресті. «Я бачу, пане», – відповів Яйк. Дунк зістрибнув на дно струмка, присів на впочібки і перекинув одного каменя. Сухий та гарячий зверху, він був мокрий і брудний знизу. Вода пішла нещодавно. Підвівшись, він жбурнув камінь у бік на берег, де той збив сухий клинець землі, здійнявши хмару бурої пилюки. На березі ґрунт аж розтріскався, а посередині м'який та болотистий, а риба ще вчора була жива. «Дунг-бов-дунг, ось як тебе старий величав, пригадую!» Баніс сплюнув ляпку кислолисту на камені. Під сонцем вона заблищала, волого та яскраво червона. ти Бовдунку, думати себе не і в тебе головешка для цього туповата!» Дунг-бов-дунг, тупіший за замковий кут. Від пана Арлана ці слова чомусь чулися з любов'ю. Він був доброю людиною, навіть коли сварився. А от Бенні з бурощит вимовляв те саме геть інакше. «Пан Арлан два роки як помер», – відповів Дунк. «І я тепер лицар Дункан Високий». Він відчував шалену спокусу влупити кулаком по бурій лицарській мармизі та розтрощити оті червоні гнилі зуби на дрібнесенькі уламки. Беніс Бурощит, звісно, так легко не дасться, але дунк був вищий на добрих десять вершків, ще й важчий на півтора пуди. Бов дунг був думком, але здоровенний та дужий. Набив гулі на половині одвірки в вестеросу, не рахуючи стелі в кожній корчмі від Дорну до перешийку. Яйків брата Емон зміряв його у старограді та знайшов, що до семи стоп або сажня йому не вистачає піввершка, та це було півроку тому. Відтоді він, може, ще виріс? Старий казав якось, чого-чого, а впинатися вгору Дунк навчився добряче. Він повернувся до грома і знову заліз у сідло. «Яйку, повертайся до стояка з нашим вином, а я поїду гляну, що трапилося з водою». «А наче річки вперше пересихають», – втрутився Беніс. «От я й хочу подивитися». Як ото дивився під камінь? А ти не перевертай каміння, пане Бовдунку, хіба знаєш, що з-під нього може вилізти? У стояку для нас постелені добрі солом'яники, майже щодня дають яйця на обід. Ще й робити нічого не треба, хіба що слухати, як пан Лантух просторікує про свою колишню велич. Хай так усе й лишається, кажу тобі, висох струмок, та й греці з ним. Але чого-чого, а упертості Дункові не бракувало. «Пан Явтух чекає на своє вино», – мовив він до Яйка. «Розкажеш йому, куди я поїхав?» «Розкажу, пане». Яйк смикнув маєстра за повід, мул смикнув вухами, але хутко рушив з місця. Він теж прагнув якнайскоріше скинути зі спини ті барила. Дунк його добре розумів. Коли в струмку ще була вода, він протікав на північний схід, тому Дунк повернув грома на південний захід. Не проїхав він і кількох кроків, як Беніс наздогнав його і рушив поруч. «Треба ж наглянути, щоб тебе не повісили». Він запхав до рота новий жмут кислолисту. «За отим гайком піщаної верби увесь правий берег, то павуча земля». «Гаразд, поїду нашим берегом». Дунк не хотів халепи від господарки на холоднокопі. У стояку про неї казали «недобре», кликали червонястою вдовицею, бо власних чоловіків там, мовляв, поклала у землю немало. Старий Сем Горбик потякав, що вона – відьма, отруйниця, а чи й гірша. Два роки тому вона послала своїх служивих лицарів через струмок схопити озгреєвого чоловічка за крадіжку овець. Коли наш ласкавий пан самі поїхали до Холоднокопу вимагати його назад, то їм сказали шукати небораку на дні рову, розказував Сем. Гудовиця наказала зашити бідолаху Дейка у лантух каміння та й потопити. Опісля того пан Явтух винайняли пана Беніса на службу, щоб відганяв павуків од нашої землі. Під палючим сонцем грім ішов неквапним рівним кроком. Небо було синє, пронизливе, без жодної хмаринки. Річ ще вихилялося між кам'янистих острівців та поодиноких верб крізь голі брунатні пагруби та поля мертвого або вмираючого збіжжя. За годину дороги від мосту вони опинилися на краю невеличкого ліску, що належав Озгрейві та звався Гаковим Гаєм. Здалеку його зелень вабила до себе і викликала в Дунка марення про тінисті галявинки, дзюрчання струмків і таке інше. Але зблизька дерева виявилися хирлявими, покрученими, з понурим обвислим гіллям. Деякі з великих дубів поскидали листя. Кожна друга сосна стояла бура, як пан Беніс, оперезана висхлою мертвою глицею. «Дедалі гірше», – подумав Дунк. «Бодай одна іскра, і тут все спалахне, мов губка». А Отім, поки що під лісок уздовж річки Клітчастої тримався міцно. У ньому сплуталися в один суцільний безлад терен, кропива, зарості білої шипшини і молодої верби. Щоб не продиратися крізь кущі, вони перетнули сухе русло на бік холоднокопу, де ліс був вирубаний задля пасовиська. Тут серед бурої посохлої трави та зів'ялих квіток силувалися знайти щось їстівне кілька чорноносих овець. «Немає тварюк топішо і топішої завівцю», – зазначив пан Беніс. «Вони тобі, бо в Дунку, часом не родичі?» Дунк не відповів, і той знову зареготав своїм курячим сміхом. Ще за три версти на південь вони натрапили на загату. Не надто велику, але міцну. Через струмок від берега до берега були перекинуті дві добрячі дерев'яні загорожі зі стовбурів дерев, на яких ще лишилася кора. Простір між ними був засипаний камінням в переміше з землею та добре притоптаний. Позаду греблі потік піднімався берегом та стікав у рівчак, прокопаний крізь поля пані Тенетник. Дунк звівся у стременах, аби глянути пильніше. Блиск сонця на воді виказав наявність іще двох десятків менших рівчаків, що розбігалися на всі боки, наче павутиння. «То вони крадуть нашу річку?» Видовище розглютило його, а надто коли він зрозумів, що дерева для загати, напевне, вкрали з їхнього ж гакового гаю. «От бачиш, у що ти вляпався, болдунк», – мовив Беніс. Не міг змиритися, що струмок висах собі сам. «Почалося все з води, а скінчиться кров'ю, твоєю та моєю, до речі». Бурий лицар витяг меча. «Та що поробиш, якось вже буде. О, де твої трикляті копачі». Треба напустити на них трохи страху». З цими словами він ударив муцика острогами і загалопував крізь траву. Дункові залишилися тільки рушити у слід. При боці в нього висів меч півторак пана Орлана, довгий, прямий, надійний, сталевий клинок. Якщо ці копачі канав мають хоч краплю здорового глузду, то втечуть. Громові копита розкидали на всі боки грудки-грязюки. Один чолов'яга кинув лопату, забачивши лицарів, та інші не поворухнулися. Було їх зо два десятки – високих та низьких, молодих та старих, спечених сонцем до брунатної кірки. Беніс стишив крок, а вони стали нерівною лавою, стискаючи в руках Кайла та лопати. «Це земля холоднокопу!» – закричав один. «А це річка Озгрея!» – вказав Беніс мечем. «Хто поставив цю кляту загату. Майстер Керік, відповів один молодий копач. «Ні», – заперечив старий. «Те сіре щеня, ти цяло пальцем і казало, що робити, а ставили ми». «Ну то й розваліть її до дідька так само, як ставили». Копачі дивилися похмуро та виклично. Один витерпіт з лоба тилом долоні, але ніхто не вимовив ані слова. «Ви, вражі сини, щось не дочувати стали?» – зауважив Беніс. «Чи мені в вухо комусь відрубати? Або два?» «Кому у першому?» «Це земля тенетників. Старий копач був кощавий, зігнутий і впертий, як пень. Ви тут чужі. Відріжете комусь вухо, пані втопить вас у мішку». Беніс під'їхав ближче. «Я не бачу тут жодної пані, лише одного язикатого хлопа». Він тицнув у голі бурі груди копача вістрям меча. З'явилася намистина крові. Це вже було занадто. «Прибери меча», – попередив Дунк. Він не винуватий, роботою керував майстер. «Це для збіжжя, пане лицарю», – мовив капловухий копач. «Пшениця сохла, отож майстер наказав, і груші теж сохнуть». «Но то й вибирайте, кому здохнути, грушам чи вам?» «А ви нас не лякайте», – мовив старий. «О, такої!» – Беніс свиснув мечем у повітрі, розпанахав щоку старого від вуха до щелепи. А я кажу або груші повиздихають, або ви. Кров копача потекла обличчям. «Ой, Леле, не слід було так чинити. Але дунк проковтнув свою лють. Зараз вони з Бенісом стояли на одному боці. Геть звідси ви усі. закричав він на копачів. Тікайте до замку вашої пані. Тікайте, підхопив пан Беніс. Троє впустили своє приладдя і втекли, хутко приминаючи траву. Але інший чолов'яга, кремезний та з чорнілий, на сонці підняв Кайло і мовив, «Та їх же тільки двоє!» «Заступами проти мечів багато не навоюєш, Йоргене», – гукнув старий, тримаючись за щоку. Кров стікала йому між пальців. «А ви не думайте, що вам це так подарують?» «Ще, бо дай слово, і я не подарую тобі!» «Ми не бажали вам зла», – мовив Дунк, дивлячись старому, вскривавлене обличчя. «Нам потрібна тільки наша вода. Перекажіть вашій пані!» А вже ж перекажемо, пане, пообіцяв кремезний з кайлом. Будьте певні.